Dan semayang sunat Sebelum subuh ya? Sebab ada dalam hadis Orang yang terlewat daripada Sunat rawatik subuh tu Boleh mengkodok semayang itu Sebab kelebihan solat sunat Sebelum subuh Kodok, sunat. kodok semayang sunat sebelum subuh kodok. kodok Kodok maknanya Dia mengkodoknya Sebelum dan selepas matahari terbit Dia kodok solat sunat subuh sebab betapa pentingnya betapa banyak fadilan kelebihannya semangat sunat dua rekaat sebelum subuh <coughs> ada hadis ya? Nabi menyebut dalam hadis Nabi kata dalam hadisnya yang <coughs> hadis mengatakan bahawa malam yusalli wakaataini al fajr fal yusallihima ba'dama tatmuq syams <coughs> sesiapa yang belum mengajarkan solat dua rekaat sebelum subuh hendaklah dia mengejakannya setelah matahari terbit maknanya dia boleh kodok sunat, -sunat semua subuh selepas matahari terbit <coughs> ya ha, begitu maknanya sampai ke tahap itu berapa hebatnya ini dikatakan apa namanya sebab ada hari lain cerita ya daripada Sa'ad bin Sa'id Sa Muhammad bin Ibrahim dia, dia bercerita Rasulullah SAW keluar di ikanah dikemanangkan Nabi keluar daripada rumah ni Orang sedang ikut rumah nak semayang Kemudian Aku mengerjakan solat subuh bersama beliau so, Sama-sama lah bersama semayang dengan Nabi Dan ketika Nabi SAW bertaling ya, Selepas habis semayang subuh beliau meratati diriku sedang mengerjakan solat Lantas beliau kata Hai Qais Apakah ada dua orang solat dikerjakan secara bersamaan Aku menjawab Ya Rasulullah Sesungguhnya aku belum mengatakan solat sunat subuh dua rakaat Beliau sabda Kalau begitu bukan Maknanya Dia kena tunaikan selepas terbit matahari Ataupun sebelum terbit matahari Bagi menggantikan dua rakaat solat sunat subuh ha, Ini yang terdapat dalam hadis Daripada uh, matahari uh, Lewat Al-Termizi ya, Dalam kitab At-Tuhfa Ada beberapa orang ulamak Mekah mengatakan dengan hadis ini mereka melihat Tidak ada masalah Bagi seseorang untuk mengerjakan Solat sunat dua luka'at setelah, setelah dia mengerjakan solat wajib Sebelum matahari terbit ha, Maknanya ada pandangan ulama' Begitu Yang mengharuskan kita mengkodak Solat sunat dua luka'at subuh itu Ya Selepas Faudh subuh Ataupun Selepas matahari terbit ya, Maknanya yang kita hairan satu hari kita nampak ada orang semayang sunat selepas solat subuh Kita jangan mengatakan dia jahil Kita tak tahu Tapi Kadang-kadang memang betul orang tu jahil Memang dia tak tahu Dia semayang sunat lepas subuh Banyak semayang apa? Semayang sunat lepas subuh Memang sah jahil Bahasa ada. Itu Itu petani dia diawali sembahyang apa? sembahyang sunat lepas subuh. Dari, Dari, tak sempat tadi tu. Tak apa mai apa? Ain, qada tadi tak tak sembahyang, tak sempat nak sembahyang sunat dua rakaat subuh, ya. Maka dia qada boleh. sebab apa? kelebihan dua rakaat sunat, sunat subuh itu ialah kelebihannya ialah kelebihannya ialah lebih besar daripada dunia dan isinya. Maknanya kehebatan Sebab itulah Kesetimuan itu diberikan kerana jarang-jarang orang ramai melakukannya.